Kalibu katika Niani ni maalifa upate mwenendelezo wa kuhusu maisha ya Idimin na historia ya Idiamin dada na katika mwenendelezo lopita tulishia pale ambapo, Milton Obote alichukua madaraka makubwa jeshini na kumpunguzia Amini nguvu allioanza kuifrahia jeshini kwa miezi michache Idi Amin dada alipogundua kuwa Obote ananaampango wa kumfunga kwa ujuma ya kupotea kwa pesa za jeshi Idi Amin alimuwahi kwa kumpindua mnamo taliishi 25 Januari mwaka el Obote alikuwa katika kikao cha jumuiya maddoola nchini Singapore wanajeshi walio muunga mkono Idi Amin walizingira kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Entebbe walizingira nyumba ya Obote na walifunga barabara walitangaza redioni kuwa serikali ya Obote haiko madarakani tena kwa shutuma za kutumia madalaka vibaya na ufujaji wa mali za umma pia iliendesha serikali kwa upendeleo hasa kupendelea watu wa mkoa Watu walisikika wakishangilia kwenye balabala za Kampala Idi Amin alisema wazi kuwa yeye si mwanasiasa bali yeye ni askari mwanajeshi alisema pia uongozi wake utakuwa ni wa muda mpaka hapo serikali ya Kidemokrasia Itakapopatikana kiarali. Idi Amin aliahidi kuwafungua wafungwa wote wa kisiasa. Idi Amini alifanya mazishi kitaifa ya mfalumeme Kabaka wa Buganda na laiswa wa kwanza wa Uganda bwana Edward Mutesa wa Pili. Aliyefia ukimbizini nchini Uingereza mazishi haya elifyka mwezi Aprili mnamo mwaka el Kitendo ti sabi moja kitteendo hichi kiliwapendeza sana Waganda pia aliwafungua wafungo wa kisiasa kama allivvywaidi naiyeidi kuleta uchaguzi hulu na wahaki katika muda mfupi mazishi ya kitaifa ya saa Edward Mutesa mfalmu wa Buganda na Ra wa kwanza wa Uganda mnamo mwaka elfu Wiki moja baada ya mapinduzi ilikuwa ni mnamo tarehe 2 Februari mwaka 1971 Idi Amin alijitangaza kuwa yeye ndiye rais wa Uganda, mkuu wa majeshi pia ni katibu mkuu, kiongozi wa serikali ya Uganda. Aliitisha kikao cha maofisa wa jeshi yeye mwenyewe akiwa mwenyekiti na aliweka sheria za jeshi juu ya sheria za nchi. Maafisa wa jeshi walipewa madaraka makubwa serikalini na aliunda balaza la mawaziri ambalo lilifuata sheria na nidhamu Zajesh, ikulu libadilisha jina kuwa The Command Post na alifuta idara ya upelelezi ya selikali liopita na kuipa jina State Research Bureau, SLB. Ikiwana makauma kando ya Kampala, Eneola na Kaselo. Kwa kifupi hii ndio, ilikuwa kitengo cha utesaji, unyongaji na uwuaji kwa kipindi chote cha utawala wa amini. Milton Obote alikimbilia nchini Tanzania na alipewa hifadhi ya ukimbizi kwa kisiasa na rais Julius Kambarage Nyerere wakati huo. Milton Obote alijiunga na Waganda 2020 walio waliokimbia nchi yao na walifanya jaribio la kumpindua Idi Amin mnamo mwaka 1972. Jaribio hili lilishindwa kutokana na mipango yao ilikuwa mibovu. Idi Amin dada alikasirishwa sana na jaribio hili la kuvamia nchi yake. Hilo na wakimbizi wa kisiasa aliwaondoa jeshini wale wote waliomuunga mkono Obote hasa wale wa kabila la choli na lango wanajeshi wa chori na lango waliuawa wakikatili katika kambi ya jinja na Mbalala mwanzoni mwa mnamo mwaka elfu moja mia tisa sabi mbili wanajeshi takribani futano wa Ali na lango na laia wasiojulikana idadi kamili waliuawa na wengine walipotea na hakuna aliyejua walikwenda wapi mpaka leo hii wahanga wajabio hili walikuwa pamoja na viongozi wa dini waandishi wa habari viongozi wa kuu wasanii Wana sheria, majaji, wana funds, wana falsafa na wana uchumi pia. Majambazi waloshukiwa na laia wakigeni katika hali hii visa vya kikatili vilifanyika na mili mingi ilitupua katika mto naili. Mauaji haya yalichochewa wa haswa na ukabila sababu za kisiasa na uchumi na yaliendelea kwa muda wote wa miaka nane ya utawala wa idiamini. Hakuna mtu anayejua idadi harisi ya watu waliouawa katika kipindi cha utawala wa Idi Amin. Jumuiya ya Kimataifa ya Wanasheria ina, inakisia tu idadi ya watu waliouawa kuwa ni kati ya 80 uh, kwa lakitatu Idadi ya Wakimbizi na Amnesty International inakisia idadi ya waliouawa kuwa inafika lakitano 5 katika waliouawa alikuwa Benedicto Chiwanuka ambaye alikuwa waziri mkuu na mwanasheria mkuu, Janani Lugum askofu wa kanisa la anglikana Joseph Mobiru, governor wa benki kuu wa Uganda Frankie Karimuzo, makamu mkuu wa Makerere University Byron Kawadwa na mwandisi na mtunzi pia, mawaziri wawili Walo toka kwenye serikali yake, Elinayo Wilson Oriema na Charles Oboth Ofumbi. Idi Amin Dada aliyajili watu wengi kutoka kabila lake la Kakwa na watu kutoka Sudania Kusini fikki mwaka el ti saba watu hao walikuwa asilimia sitini ya majenelal kwa jeshi na asilimia sabi tano za mawaziri wakati huo huo Waislamu walikuwa asilimia themanini katika serikali ingawa kwa idadi ya raia wa Kiislamu ilikuwa ni asilimia tano tu kwa nchi nzima hii inajizilisha sababu kwa nini kulikuwa na majalimiibio nane ya kumpindua Idi katika miaka nane aliotawala. Askali wengi wa Idi Amini walitokea Sudani ya Kusini na Kongo na asilimia 24 tu ya askari walikuwa waganda. Hawa pia wengi wao walikuwa kabila la kakwa na ni wa Islamu. Tunalengola kutengeneza mganda wakawaida kuwa muongozaji wa maendeleo yake na juu ya yote ya utajiri wa nchi yake. Ni yetu ni kuamisha uchumi wa Uganda uwe mikononi mwa waganda kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu. Ayo ni maneno ya Idi Amini na mnamo. Mwaka moja, mia tisa, sabina mbili, wa 1972 mwezi wa 8 Idi Amin alitangaza vita ya uchumi. Aliweka polisi pamoja kutaifisha mali zote zilizo na wazungu na wahindi. Waindi wapatao semanini wengi wao walitokea wengine walizaliwa Uganda wazazi wao walikwenda Uganda miaka mingi iliyopita wakati Uganda ikiwa ni koloni la Muingereza bado. Wengi wao walikuwa na biashara kubwa zilikuwa moja ya uti wa mgongo wa uchumi wa taifa Agasti nne mwaka elfu moja ti sabi mbili Idi Amini aliwafukuza waindi wapatao elini ambao ni laia wa Uganda wengi wao walikuwa na pasporti ya Muingereza Baadae zoeziri ilibakisha waindi wenye taaluma kama daktari wanasheria, walimu na wengineo karibia 10300 wa walihamia Uingereza, wengine walikwenda Canada, Australia, India, Kenya, Pakistan, Sweden, Tanzania na Marekani. Amini alitaifisha biashara zote na pa wale walio muunga mkono. Wengi wao hawakuwa na uwezo wa kuendesha biashara. Matokeo yake, nyingi zilikufa na uchumi ukitikisika. Mnamo mwaka wa 1977, Waziri wa Afya Henry Kemba, ambaye pia alifanya kazi katika serikali ya Obote Aliachia madalaka na kuenda uingeleza kuiishika mamkimbizi. Aliandika na kala isemayo, nchi ya damu. Idiamini alipato ushirikiano mkubwa kutoka nchi za mahalibi. Kama vile uingeleza, ujelumani, izraeli, kipindi hiki kilikuwa ni chavita balidi. Kati ya nchi za kijamaa na kibepali. Obote! alishoonyesha nia ya kufuata siasa za kijamaa na hili alikuwa sana watu wa magharibi. Wote alitaifisha makampuni thema nini ya Waingereza na hii ilionyesha kabisa nia yake ya kuifanya Uganda kuwa Soviet Union. Kutokana na nidhamu ya jeshi la Muingereza alilojiunga amini alikuwa na imani kubwa na Waingereza. Wengine wanasema Waingereza walimtengeneza amini kuwa mtawala wa Uganda tangu mwaka wa 1966 kufuatia kufukuzwa kwa raia wenye asili ya Kihindi nchini Uganda namo mwaka wa mbili ingawa wengi walikuwa na hati za kusafiria za Uingereza lakini asili yao ilikuwa India hivyo India mwaka huo ilikatisha mawasiliano ya kidiplomasia na Uganda mwaka huo Idi Amin alitaifisha makampuni 85 ya Kiingereza na mwaka uo, uo tena Israeli ambayo ilikuwa nchi mfadhili kwa silaha za kijeshi Uganda walichukizwa na maamuzi ya Idi Amini. Amini akuskitika kwa kuwa alimpata rafiki mpya mwenye uwezo wa fedha. Muamali Gaddafi alikuwa rais wa Libya. Urusi ilimwahi bid vifaa vya kijeshi. Amini alikemea alichoona si haki aliyotendewa na Israeli wazi na hii ilipelekea Gaddafi kumpa msaada wa kifedha. Amini alijiandaa kuivamia kivita Israeli kwa kutumia askari wa parachuti, mabomu na silaha zenye sumu. Inaelekea Amini alipata ushirikiano mkubwa kwenye jambo hili. Ulusi ilimpelekea sila, ujerumani mashariki ilitowa mafunzo kwa askari wa upelelezi Uganda State Research Bureau. His agents mbili ziliogopewa sana ujerumani mashariki na ya Uganda. Wakati wa vita ya Tanzania na Uganda, ujerumani mashariki ilikanusha kabisa kujusisha na Idi Amin Dada. Na namo mwaka wa moja tisa, sabina tatu, mwezi wa sita. Balozo wa marekani nchini Uganda, Thomas Patrick Melody, alipendekeza nchi yake kupunguza shirikiano na Uganda. Baloz Melody, alieleza selikali ya amini kuwa ni ya kibaguzi, ya kikatili, na isio tabirika. Marekani walifunga baloz wao mjini Kampala, kabla ya hapo CIA ilifanya kazi sana na Selikaria ya amini. Ekisaidia kutoa sila na mabom Kwa jeshi la amini katika mipango mingi ya kijeshi na wanajeshi wa Uganda wakiwa watekelezaji. Nam Namo, mwaka walefumoja 1975, mwezi wa sita. Idi Amin Dada, rilusu ndegi ya shirika landegi la ufaransa. Iliotekwa na vijana pop Popular Front for the Liberation of Palestina External Operation, PFLP EO. Na watu wawili kutoka kikundi cha ujelumani levolusional, levo le Zelento katika uwanja wa ndege wa kimataifa Entebbe Entebebe watekaji waliungana na watatu wengine Hii namana, na maana Idi Amin alijia mipango inayoendelea baada ya hapo watu wapatao Mims na sita ambao ni Waisraeli waliruhusiwa kuondoka waahudi 83 na raia wasraeli na wengine 20. waliokataa kuwaacha pamoja nao walikuwa Kapteni wa ndege na cabin crew waliwekwa mateka Wa Izraeli walifanya mpango wa kuokoa okoa. Wali wawita Sunderbolt, Rady, Operation Entebbe. Katia tale 3 na tale 4 mwezi wa saba. Kikundi cha makomandoo wa Israeli Walikuenda kwa ndege na kutuwa eneo la uwanja wa ndege Entebbe. Wali wawakoa kalibu mateka wote. Mateka watatu 3 walikufa wakati wa pambano na wengine 10 walijeruhiwa Watekaji saba na askari 45 wa Uganda. Pamoja na askari moja wa Israeli. Yoni Netanyahu tanyao waliuawa. Mateka wanne aliyekuwa na umri wa miaka 75, Dola Boch, bibi mzee, Myaudi na Muingereza alipelekwa hospitali kuu ya Mulago, Kampala kabla ya kuanza kwa mashambulizi aliuawa wakati akiwa anarudisha fahamu hospitalini tukio hili lizidisha hali mbaya ya usiano na ilipelekea Uingereza kufunga ubalozi wake Kampala Uingereza ilipositisha uhusiano huo Idi Amin alitangaza amewashinda waingereza na alijipa Taito ya CBE kwa maana ya Conquer of the British Empire na kwenye majina ya viongozi baadae baadaye Uganda ikatoa viao vyote vya kama ifuatavyo His Excellence, President for Life, Field Marshal, Alaaj, Dr. Idi Amin Dada, Vasco Dagama, DCOMC, CBE, Conqueror of the British Empire Uganda chini utawala wa amini, ilijenga jeshele nyingu sana, ili kuwa tishio kwanchi jirani kama Kenya Onzo ni Jun, juni, mwaka welfu mwoja mea tisa sabina wa Kenya walizuia sheena kubwa ya sila zilizotengenezwa Soviet Union kielekea Uganda katika bandari ya Mombasa hali kati ya Uganda na, na Kenya haikuwa nzuri kutokea hapo Idi Amin alisema anahakikisha ardhi ya Sudani ya Kusini na Magharibi mpaka katikati ya Kenya Vinaludi kuwa sehemu ya Uganda serikali ya Kenya ilijibu kwa kusema Kenya itapunguza hata nchi moja ya mipaka yake Amini aliamua kukaa kimya baada ya Kenya kupeleka wanajeshi na silaha katika katika mpaka wa Kenya na Uganda Baadae Idi Amin alitangaza kuwa kageraa ni sehemu ya Uganda hii ilisababisha vita ya Uganda, Tanzania Ambao ilimaliza utawala wa miaka nane wa Amini Na hatimaye Idi Amin Dada alikimbilia Libya na baadae Saudi Arabia ambako aliishi, mpaka umauti wake ulipomkuta talehe kumine mwezi wa nane mwaka elfu mbilitu kufikia mwaka moja, mia tisa sabina nane. Idadi ya watu alo muunga mkono idiamini ilipungua sana. Na alikuwa anakabiliwa na upinzani kutokana na kushuka kwa uchumi nchini Uganda. Pia miundombinu ilikuwa mibovu waikufuatiriwa. Askofu Luwamu na mawaziri wawili oliema na Oboth Ofumi. Namo mwaka wa F-1977. Waganda wengi walikimbia nchi yao. Na novemba mwaka wa F-1978 baada makamu wa Rais General Mustafa Adric bumia katika ajali ya gari wanajeshi wengi wa Amini walianza kuasi na kukimbilia nchi jilani ya Tanzania Idi Amini alipeleka majeshi kupigana na wanajeshi wake walioas wa katika mipaka ya Tanzania Idi Amini alianza kumshutumu Raisi wa Tanzania Julius Kambalage Nyelele kwa kuanzisha vita na Uganda Amini aliendelea kusema kuwa Hata kagela ambayo iko kwenye mpaka wa Tanzania na Uganda ni sehemu ya Uganda I. Ipelekea laisi Nyelele kutangaza vita Baada ya kauli hiyo leutowa Idiamini Na mnamu Januari mwaka wa tisa Raisi Julius Kambalage Nyelele alituma majeshi ya jeshi la wananchi na kuanza mashambulizi Jeshi la wananchi lilipata ushirikiano majeshi ya mstuni Yaliokuwa ya idiamin Kama Uganda National Liberation Army UNLA Majeshi ya Amini yalipata kipigo kikali sana Pamoja na msaada mkubwa alopata Idi Amin kutoka kwa Rais wa Libya Mumal Gaddafi Lakini mwisho wa siku maji alifika shingoni na ilibidi akimbie nchi kwa kutumia helikopter Iyo ni ilikuwa mnamo Aprili 11 1979 wakati Kampala iliposhikiliwa na majeshi ya Tanzania Idi Amin Dada alikimbilia kwanza Libya ambako aliishi baka mwaka 11 1989 Baadae familia ya kifalme ya watu wa Saudi Arabia walimpa hifadhi pia walimpa pesa nzuri tu ya kujikimu. kwa miaka mingi Idi Amini aliishi kwenye golofa ya juu ya Hoteli ya Novotel, balabala ya Palestina mjini Jeddah Katika majaano yote Idi Amini aliyoyafanya akiwa ukimbizini aliamini Uganda inamuhitai. hakonyesha maskitiiko yoyote kwa aliyoyafanya wakati wa utawala wake na mnamo mwaka 1989. Idi Amin Dada, alipanga kuludi Uganda kuongoza majeshi ya kanali Juma Ulisi. Halifika kinshasa za ile ambako lais Mabutu Seseko. Halimuamulu aludi Saudi Arabia. Mnamo tale kuminatisa, mwezi wa saba, mwaka wa elfu mbili na mbili. Mmoja katia wake zake, Idi Amin, aliyekuwa nafamika kwa jina la madina. Halieleza kuwa, Idi Amin ni mgonjwa maututi na karibia kukata katika hospitali ya Mfalme Faisal Idi Amin alikuwa na matatizo ya figo Madina alimuomba rais Joel Kaguta M7 aruhusu Idi Amin arudishwe Uganda ambako ndio asili yake m alijibu kuwa. Amini akirudi akirudi tu Uganda anashtakiwa kwa yote aliyofanya wakati wa utawala wake Familia ya Amini iliamua kusimamisha mashine zilizo muongezea uwai akiwa hospitalini na tarehe sita. Mwezi wa nane mwaka mbili na tatu Idi Amin Dada alizikwa kwenye makaburi ya luwais Cheda yalikuwa mazishi ya kawaida sana maisha binafsi ya Idi Amin Aliamini Amini ndoa ya wake wengi na katika maisha yake aliishi na wanawake wasopungua wa watano watatu kati yao aliwapa talaka aliwaoa wakezake wawili wa kwanza Maryam na Kei mwaka el 16 si mwaka ulifuata limooa Nora. Badaya li muo Naro, Madina Mwaka walefumoja mia Mwaka walefumoja mia tisa, tisa Amini alitangaza katika radio Uganda Memuacha Maryam Nola na Kay Mariam walikamato baadaye tololo, Ambako ni mpaka wa Uganda na Kenya Kiwa na Kimbiria Kenya na Jola la kitamba Baadaye liyami randan ambako alifungua mgawao a London Mashariki East London K alifariki kifo cha kutatanisha katika miaka ya 1970 na mwere wake ulikuwa ukiwa umetaw katwa Nora alikimbilia Zaile mnamo mwaka wa 1979 na hakuna anayejua mpaka leo habari zake na mwezi Agasti mwaka wa 1975 wakati wa mkutano wa wakuwa umoja wa nchi za Afrika OAU iliamini alimooa Sala Kyolaba, bwana wa Sala ambaye aliishi naye kabla ya kukutana naamini, alipotea na hakuonekana tena. Sala alikuwa mchezaji katika jeshi la Uganda. Kikundi hicho cha jeshi kilitumbuiza wageni wa OAU baada ya sherehe kuisha. Mmoja litunukiwa First Lady. Kufikia mwaka wa 1993, amini alikuwa anaishi na watoto wake tisa. Wa mwisho na alikuwa na mke mmoja, Mama Chumalo. Ambaye inasadikka alikuwa ni mke wa sita na mama watoto wake wa nne wadogo mtoto wake wa mwisho alikuwa binti aliyepewa jina imani alizaliwa mwaka wa ti mbili Inasemekana, halusi ya Sala na Idi Amin ili pesa za Uganda kama milioni mbili ambazo kwa kipindi hicho zilikuwa ni pesa nyingi sana na inasadikika mpaka mauti ya mkuta Idi Amin dada alijaaliwa kupata watoto albaini tano baombaka leo hawajulikani kama wapo hai wote au la manake historia yao haizungumzwi tena. Hii nini ya maalifa na msimliaji wako Johnson Johnny Bosco, anko Baba.